які впевнено тримали кермо. Нещодавно ці руки зробили комусь диво. І робили його не раз. Ці руки тримали і автомат. І колись... Її. Ельміра відкинулась на сидіння. Від пороху боляче щось ворухнулося в грудях. А, ну так, біль не минав. Він просто стишився на якийсь час. І от знову ворухнувся, мов куля, що глибоко засіла і не підлягає операційному втручанню. Адже такого дива для неї він зробити не міг. Шашуня вдома? запитав Андрій. Що? Шашуня вдома? повторив. Вона помітила, що вони давно говорять лише про сина чи поїв, чи в школі, чи повернувся. Цікаво, чи помічається він? Не називай його більше шашунею, попросила Ельміра. А що сталося? Нічого, просто він уже дорослий і це його дратує. Звісно, я про це не подумав. Не буду. Вона хотіла сказати, що йому варто приділяти більше уваги синові. Але це пролунало б банально. Якої уваги? Шашуні її більше не потребує. Так, як і вона. Навпаки, його треба звільнити від цього обов'язку. Дати волю. Дочекатися рішення. Видалити ту кулю, котра понесла її сьогодні до лікарні з підступною бабською метою. А вийшло інакше. Власний біль перетворився на загальний, можливо, ще більший, в якому куля почала плавитись. Але це теж боляче. Доїхали. Умить, коли він вструмив ключа в шпарину, вона знов відчула укол радості і забуття. Все, що вона дізналася про нього, дурний сон. Ось вони відчиняють свою хату. Він попереду, вона позаду. Там їхній затишок, їхня щаслива фортеця. Пригадалося на цю мить, як багато років тому він так само відчиняв якусь майстерню, ключ від якої дав товариш художник, дав на одну ніч. Він так само довго крутив ключем у шпарині, а вона стояла позаду і сміялася, і тремтіла від того, що має відбутися після того, як вони увійдуть. З його кишені визирала золота голівка шампанського, у неї в руках пакет з виноградом, найщасливіша мить життя. Увійшлися... І розбіглися по кімнатах. Шашунів дома ще не було, певно засидівся в Сергія. Так він тепер робив доволі часто. Вона вімкнула телевізор, він щось підігрівав на кухні. Гукнув звідти з натужною веселістю, чи гріти порцію для неї. Вона так само невимушено, чого це їй коштувало, відгукнулася, що поїла з дівчатами в ординаторській, Цілком нормальна ситуація. Чому так ніхто з них не заїкався? «Ну, були вечері за білим обрусом. Зараз не має й дякувати Богові. Має щось змінитися в родинному устрої, Все в порядку. Все добре. Звісно, можна було б вийти до нього, якраз втумить, коли він підносив до рота ложку з позавчорашнім борщем, стати на порозі, якомога спокійніше промовити. Давай поговоримо. Тобі є що сказати? Або так? Я знаю, що в тебе є інша жінка». Давай про це поговоримо. Без істерик сказати. Спокійно, виважено. І що потім? Потім. Вона почує, як на неї обваляться стіни. І почує правду. Чи витримає? Чи готова? Сьогоднішня робота в ординаторській. Це звичний тепле додому. Ця дорога в авто. Мить, коли вона відчувала себе щасливою. Він саме відмикав двері. Ще більше віддалило її від рішення, ще більше розсмикало. Все це можна було зруйнувати однією фразою, стоячи на порозі кухні, швидко і просто, замить. «Ти готова почути правду?» – запитала її Лара, маючи на увазі ось таку ситуацію. Вона відповіла, що не знає. «Значить, не готова», – констатувала Лара. І таки мала рація. Елька не дуже запрошувала, але Лара вирішила так. Вона ж зайде, будає в передпокій, скаже, що проходила поряд, а там як вийде. Адже спокійний голос, яким Елька відповідала на всі її дзвінки, лунав ніби крізь вату, ніби у неї болять зуби. Обрала час, коли нікого не буде в хаті, купила тортик київський, який в дитинстві любила Елька і тепер любить, незважаючи на всі свої кулінарні здібності. Елька побачила торт, розплакалась. «Це добрий знак». Принаймні, це краще, ніж чути з телефонної слухавки безбарвний голос. Їли прямо з картонки, ложками, як колись. Облизували пальці, говорили уривками, теж як колись, розуміючи все співслова. Філософствували, намагаючись уникати переходу на особистості. «Для щастя народжуються тільки дурні і... звірів», – казала Лара. «Люди приходять на землю страждати і долати страждання». Або гинути від тягаря, якщо не здатні нести. Страждаючи, ти краще розумієш сенс цього любові, здоров'я.